Одні й ті ж консерви, одне й те ж море. Тільки небо дозволяло собі змінювати колір. А так усе було без змін. Десь у коридорі пролунав невиразний, але навдивовижу гучний механічний голос. Я підскочив до дверей, відхилив їх і прислухався. Фельдшеру терміново з'явитися в третій цех. Фельдшеру терміново з'явитися в третій цех. Знову повторив механічний голос гучного зв'язку. Цей голос іще тричі викликав фельдшера у третій цех, а потім знову стало тихо. Несподівано хвилин за двадцять до каюти прийшла Даша. Вона була вдягнута в робочий комбінезон, який був колись білим. На голові зелена хустка, обличчя червоне і в очах вогники. «Короткий день», – з посмішкою сказала вона, стягуючи хустинку і розсипаючи по плечах каштанове волосся. «Конвейер!» – зупинили. «А чому?» – запитав я. Та дівчата п'яного мазая у кутку затисли і головку йому відтяли. Поки одні тримали, Машка цю головку в дозатор кинула, тож вона з рибою в якусь консерву потрапила. Там такий галас здійнявся». Даша розреготалася. А він бігає, конвеєр зупинив, почав банки відкривати, шукав серед оселедців свій кінчик. Ну і як? Знайшов? Де там? П'ятсот банок із лінії вийшло. Все не відкриєш. Та якби й знайшов, він що його назад пришивав би, га? Я знизав плечима. Зараз лікарі все можуть пришити, крім голови, сказав я. А де тут у нас лікарі? У нас тут один фельдшер, Коля. Він раніше ветеринаром був, а тоді на людей перевчився. Він прийшов, облив мазаю обрізок зеленкою і бинтом замотав. От і все пришивання. Оце хтось консерву купить. Ха. Подумає, що це печінка тріски попалася. Весело, що Даші я розділити не зміг. Якось навіть сумно стало. Зовсім інша річ – Могили ночами розкопувати, глузливо зреагувала на мій настрій моя ж думка. «Ну, могили – інша справа», – заперечив я їй. «У могилі, якщо хтось лежить, то тільки мертвий, якому байдуже, розкопають його могилу чи ні? Може, йому навіть приємно буде?» – бач, мовляв, і після смерті у когось є до нього діло. Даша, не соромлячись моєї присутності, перевдягнулася в рожевий сарафан, умила обличчя і руки. Потім усе ще з посмішечкою на круглому обличчі сілася на своє ліжко. — Уночі шторм буде, тому сьогодні пити не можна, — сказала вона. — Їсти хочеш? Я замислився, а вона тим часом нахилилася під стіл і витягнула звідти дві бляшанки Каспійського оселеця. Щось у мене на обличчі скривилося, певно, на вигляд цих бляшанок. І Даша з хихотінням сказала, «Не бійся, це стара партія. Сюди дівчата нічого не кидали». Ми пообідали, але задоволення від їжі я не відчув. «Піду курну». Даша підвелася, прихопила собою дві порожні консервні бляшанки і вийшла з каюти. Заштормило годині о восьмій. Заштормило несподівано і сильно. Даша вже лежала в койсі, а я стояв біля борту, міцно схопившись за нього руками. Дивився на чорні асфальтові хвилі, що підіймалися на кілька метрів. Ці хвилі не били в борт, як я спочатку очікував, а намагалися виштовхнути плавучий рибзаводи з води. Спочатку вони це робили м'яко і легко. Але вже за короткий час набрали сили і почали підіймати та кидати його, наче іграшковий кораблик. І я, злякавшись і ледь не звалившись за борт, ретирвався і зачинив за собою важкі залізні двері з бічними затискачами. Повернувся до каюти. Даша, здавалося, спала, хоча звичайного її хропіння чутно не було. Принаймні жодних звуків вона не видавала, лежала обличчям до стіни. Каюта хиталася, і я хитався разом із нею, втримуючи рівновагу. Квапливо роздягнувся, ліг під ковдру, але майже одразу штормовий удар скинув мене на підлогу. Я вхупився за залізну ніжку столика, підвівся і знову ліг на койку. Але хвилин за десять черговий удар знову скинув мене на підлогу. «Ходи сюди, котику!» – м'яко прозвучав голос Даші. «Ти надто легкий! З такою вагою сам на ліжку не втримайся!» Ось тоді я і збагнув причину дебелості і округлості переважної більшості жінок, які працювали на рибзаводі. Я зі своєю ковдрою перебрався на Даші на ліжко. І хоча було там тісно, здавалося, що цей бік каюти найменш небезпечний за артобстрілу. Та й Даша пригорнула мене своєю важкою рукою ласкаво втримуючи моє легке тіло і захищаючи цим від різного каспійського шторму. Прокинувся я наскрізь просочений теплом Даші і запахом риби, який чомусь струменів і під її пахв. Даша солодко спала, і мені не хотілося її будити, тому я лежав нерухомо. А щоб звільнитися від запаху риби, підсунув під ніс долоню лівої руки. Тепер в оточенні запаху кориці мене ніщо не дратувало. Шторм угамувався до полудня наступного дня. На зміну йому прийшов по воєнному одноманітний рух нескінченних невисоких хвиль. Хвиліці були слабкими і навіть своєю масовістю не могли примусити рибзавод похитнутися. Він, упевнено, плив у своїх виробничих справах на зустріч подальшим трудовим успіхам, які, певно, приємно вирізнялися на тлі конвейерної монотонності його життя. Його подвійний рух до цього часу вражав мене. Сама ідея плавучого чи блукаючого заводу, попри всю свою очевидність, була для мене чимось фантастичним. І навіть моя особиста присутність на його борту ще не доводила мені остаточно реальності того, що відбувалося й оточувало мене. Хоча нібито що тут вражаючого? Пливе корабель, завод, капітан обирає його курс, а директор заводу стежить за виробництвом. І так вони вдвох годують країну рибними консервами. Ні, все одно звучить нереально. Я дістав із тумби під столом бляшанку каспійського оселедця, відкупорив і після уважного огляду в місту на предмет виявлення чогось чужорідного пообідав. Даша була в цеху. Я до цього часу не знав, де її цех, вище чи нижче за цю палубу, ну, та й не так це було важливо, я ж бо там не працював. По обіді постояв біля борту, вдивляючись у нервову лінію межі моря і неба. Раз-пораз раз на Маривній хісткій лінії Каспійського обрію виникали крапки кораблів.